Я... я не знав. Та я їй казав, що ти швидше всього до міста подався. Жіноча неврівноваженість. Я до тебе претензій не маю. Ми ще раз потисли один одному руки. Міцна Георгієва залізними лищатами обхопила мою. Усе ж я витримав цей потиск. Але мені нестерпно захотілося швидше покинути його затишний кабінет. У тому, як він убивчо спокійно, на сам кінець, ніби між іншим, повідомив про цей випадок, було щось нелюдське, щось страшне і нестерпне. «Де вона зараз?» – уже в дверях спитав я. «Удома. Я пропонував у лікарню влаштувати, відмовилась. Вона взагалі останнім часом надто примхливою стала. Намір відвідати Ларису виник ще там, у кабінеті. Я був таки винен перед нею». Та не лише передчуття вини вело мене знову на вулицю. Суворова. За ці дні я кілька разів згадував Серафиму Михайлівну. Не Ларису, а Серафиму Михайлівну. Зустріч у парку, коли на лавочку поруч мене сідає старенька бабця. Чомусь у той момент вона видалась набагато старшою, ніж насправді, може, від утоми. Ще згадувалось, як я закінчував розмову і майже втікав із парку як переступав поріг їхньої квартири і лив собі на голову холодну воду, як заглядав у віччя Серафимі Михайлівні, її подрузі Варварі, що словив і не вловлював, хотів із квартири вийти і не виходив, але тепер... з чим я прийду тепер? І все ж прийти мені хотілось, а те, що дізнався від Георгія, давало ще ніби той право. Я йшов на вулицю Суворова». Десь на півдорозі, дивлячись на перші жовті листки на деревах, я раптом збагнув, чому мені так хочеться наближення справжньої осені. Десь у глибині яства жило підсвідоме бажання якось урівноважити те, що відбувалося зі мною. Якби під ногами у мене шурхотіло листя, якби мої очі насолоджувались багрянцем, я спинився. Чи це не ілюзія, яку знову треба вбити? І раптом я подумав, що, можливо, сьогодні мені судилось розгадати загадку чужого кохання. В Ларисаних почуттях до Георгія і в цьому, був певен, існувало якесь відчуття приреченості. Але чому вона так розтривожилась, коли я зник? Може, може, невже мені таки треба вбивати цю хоч трохи солодку ілюзію? А що, коли це не ілюзія? Я спинився тепер уже перед їхнім будинком. Підвів очі догори. Котре їхнє вікно я, звичайно, не знав. Здрастуй, скажу Ларисі, подумав я. Наша зустріч продовжується і тепер уже не закінчиться. Безглузді слова дорікнув собі наступної миті на що я маю право, на що можу сподіватись. Я побачив на ливі перед собою кілька жовтих листків. Підстрибнув, черкнув рукою по гілці, але не дістав жодного. Хотів підстрибнути ще раз, але подумав, що мене могли бачити з вікна. Чомусь це збентежило. Успішно відійшов від цієї старої липи. І тоді згадав, що нічого не несу, а до хворої не годиться приходити з порожніми руками. Я оглянувся. Слід вернутись аж на ріг цієї вулиці, де був гастроном. Можливо, я придумаю дорогою, що ж все-таки сказати Ларисі незвичайне. Сказати? Навіщо? Адже я згадував не її, а Серафиму Михайлівну. Ледве я подумав про це, як обличчя Ларисиної матері знову постало переді мною. Стомлене обличчя старої жінки, яка, вочевидь, не любила Георгія. Нас у кімнаті троє. Крім Лариси, тут ще її подруга. Маленька, невиразна жіночка, з дрібним, якимось трохи зморщеним обличчям. Лариса розповідає про мене яким я був у дитинстві. Я – її брат. Як грав у футбол, захоплювався математикою і історією, допомагав батькам. Такий собі зразковий хлопчик. «Навіщо?» – нарешті не витримаю я. «Що? Навіщо?» – щиро дивується Лариса. «Навіщо тобі все це?» Лариса мовкає, дивиться з хитринкою. Її повні, гарні, засмаглі руки лежать поверх ковдри. А вона явно дратує мене. І цими голими руками – і спокійною, проте захопленою розповіддю про моє уявне дитинство. Жодного натяку на гру. Тим жорстокіше. Тим жорстокіше, зненацька розумію я. Збираюсь підвестися, але хитринка у погляді Лариси зникає. Така собі чиста наївність у глибоких очах. Каті цікаво, каже вона. А вам цікаво? Повертаюся різко до її подруги. Звичайно, мені цікаво. Може, вони змовились ще до мого приходу? Мені б підтримати цю гру, але ні сили, ні бажання немає. Відчуваю, як починаю ненавидіти Ларису. Не за цю бадьореньку фальшиву згадку про те, чого насправді не було, а за щось інше. Вона – частина Георгія. Думка вражає мене. А вже ж саме так воно і є. Я підводжуся. Усе, тепер усе. «Братику, Ларисині пальці торкаються моєї руки. Не гнівайся, братику!» І під легеньким тиском теплих жіночих пальців я покірно опускаюся на стілець. В очах чомусь темніє, але лише на мить. «А де Серафима Михайлівна?» – питаю. «Пішла до подруги», – відповідає Лариса. «То ти прийшов до неї?» «Ні», – кажу я поспішно. «Я просто так спитав. Я був у Георгія, він сказав, що ти захворіла». От я й прийшов. Ти прийшов. Як це мило й турботливо з твого боку, братику. Не називай мене братиком. А то ж чому? Майже щиро посміхається Лариса. Тому, що я не твій брат. Ох, любий, яка ж бо ти зануда. А я вже хотіла відмовляти тебе, щоб не йшов працювати до Георгія. Та ж йому такі зануди і треба. Я дивлюсь на Ларису і не можу збагнути. Каже, вона це серйозно чи жартує? І раптом дивна тривога огортає мене. Щось наче дратівливо дзищить у повітрі, ріже слух, наближається. Я, власне, забіг на хвилинку. Та ти справді образився? Але я вже знову підвівся. Я вже стою. Я відвертаюся».